Вони випили й трохи помовчали. «Ще по одній?» – спитав капітан. «Ні, дякую, я вже й так перебрав свою норму». «Ну тоді я вип'ю ще на дорогу, через космос». Він підняв чарку й простяг руку в бік планети Сейбрука, вже невидимої. Сонце на її відеоекрані було тепер просто яскравою зіркою. «За зелені волоски, що не вели Сейбрука на відкриття!» Вейс кивнув головою. Так, це щаслива випадковість. Ми, звичайно, оголосимо планету карантинною. Цього, мабуть, мало, відказав капітан. Бо хтось колись може сісти там випадково і не буде такий розумний, як Сейбрук. Або не підірве свого корабля, як Сейбрук зробив. Уявіть собі, що він прилетить на якусь заселену планету. Капітан спохмурнів. Як ви гадаєте, вони колись додумаються самі до космічних подорожей? Навряд. Ручатися, звичайно, не можна. Але в них спрямування зовсім інше. Вся їхня організація життя зробила знаряддя зайвими. На цій планеті нема кам'яної сокири. Сподіваюся, що ваша правда. До речі, Вейсе, ви не можете приділити трохи часу Дрейкові? Кореспондентові галактики? Так. Коли ми вернемось, уся справа з планетою Сейбрука набуде розголосу. І я гадаю, що не слід робити з неї сенсацію. Я попросив Дрейка проконсультуватися з вами. Ви біолог і авторитетна для нього людина. Згодні? Охоче?» Капітан утомлено заплющив очі і покрутив головою. «Що, голова болить, капітане?» «Ні, просто я згадав бідолаху Сейбрука». Йому було нудно на кораблі. Вже минуло те химерне миттєве відчуття, наче його вивернули. Це відчуття стривожило його, і він став шукати пояснення в думках фрагментів, наділених гострим розумом. Очевидно, корабель перестрибнув величезну прірву порожнього простору, перетнувши те, що вони називали гіперпростором. Фрагменти гостродуми були дуже винахідливі створіння. Але йому було нудно на кораблі. Непотрібний витвір. Ці живі фрагменти, мастаки споруджувати всякі апарати, але ж це тільки свідчить, що вони врешті нещасливі. У владі над мертвою матерією, вони намагаються знайти те, чого нема в них самих. У несвідомому прагненні до повноти, вони будують машини й борознять космос, без кінця шукаючи. Він знав: ці створіння ніколи за самою природою речей не знайдуть того, чого шукають. Принаймні доти, доки він не дасть їм його. Він аж затремтів від тієї думки. «Повнота!» Ці живі фрагменти навіть не розуміють, що воно таке. «Повнота!» – це слово не здатне виразити всього. У своєму невіданні вони навіть оборонятимуться. От хоч би той корабель, що прилітав раніше. На ньому багато фрагментів гостродумів. Дві відміни – плідна і неплідна. А на цьому кораблі зовсім не так – Тут гостродуми всі неплідні, а малодумні й бездумні навпаки всі плідні. Дивно. Як радо прийняла планета перший корабель. Він пам'ятав, як приголомшило об'єднаний організм те, що гості фрагменти, а не єдине тіло. На зміну подиву прийшов жаль, а жаль дав імпульс до дії. Ще не ясно було, як ці фрагменти включаться в об'єднаний організм, але вагання не було. Всяке життя священне, тож і для них якось знайдеться місце. Для всіх – від великих гостродумів до малесеньких клітинок, що швидко плодяться в темряві. Одначе розрахунок не справдився. Об'єднаний організм хибно оцінив хід думок гостей. Гостродуми збагнули, що з ними хочуть зробити, і не погодились. Вони, звичайно, були перелякані, бо не зрозуміли, в чому річ. Спершу вони встановили силовий бар'єр, а потім знищили себе, вибухом розбивши корабель на атоми. Бідні, недотепні фрагменти. Та цього разу все буде інакше. Їх урятують, навіть проти їхньої волі.